Bueno, pues nesta segunda oriña, como é eh, costume, como todos os fines de semana, xa saben vostedes que conectamos con Galicia, en este caso, con os homólogos Xulio Simón. Boas tarde Xulio. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Unha vez máis, eh, facía un tempiño que non podíamos pues... conectarte, pero a verdade é que estañábamos pero xa estamos aquí a usar contigo. Venga. Pues, efectivamente, ahora se sí, si que queden de Comarro pero levo dúas semanas pues, que non unha por estar ahí sí. en Barcelona e bueno. outra pues, outros no... compromisos que por certo non se pre... por certo que tal o aviase por, o... por as terras de, de Lugo bueno pues eh, esa visita ao Courel sí. nesta no autónomo é unha visita que xa hai anos que, que temos o costume de, sí. de facela eh, a verdade é que é unha regalía pois pues, visitar o Courel né nesta época, no? Que a, a montaña pois sempre é bonita, pero en eh, estes entres eh, pois tan as follas cambian de color eh, eh, e bueno, xa non falamos da, da gastronomía do Courel, que iso eh para outro día para non darvos envexa, e ademais que bueno, saíron estes días dos, eh, dos libros que teñen que ver coa coa economía, coa a gastronomía galega, un deles por certo sobre o o porco, en que en poucos sitios <risas> como no Courel se toman esses esses cocidos, non? Sí, sí. e un... os chopis, non? A que os cogumelos para tamén teñen un, un sabor pues, especial, non? Pues, Porque Pois, pues, supoño que si, sí, aínda que Bueno, non me, non me arrisco moito no tema dos, dos cogomelos, eu pase fora de, da, da macrolepiota procera, esa que creo que a coñece todo o mundo, e a, as, a, as temibles amanitas, pois pues fora daí, nese mundo, pues non, non coñezo nada. Non? Bueno. Pero sí que o próximo día podemos falar algo de gastronomía, porque como decía que hai un, un libro que publicou hai, hai, bueno, este, este verán xa un británico que, que vive creo que na Coruña que é John Barlow ah, que sí. Sí, eh? fala pois, do, creo que o título é así si, todo menos o, o cuñar non? falando de que do, do porco pois, que se aproveita sí, sí, todo sí, non? Sí, sí. e logo hai a reedición do outro libro tamén do don Galego tamén, de Julio Camba que mm -hmm que é Casa de Lúculo que tamén oh. se, pues, se reeditou pois, pues, bueno, polo, polo verán, me parece Pois, dúas ocasións bonísimas para poder falar da, da, da nosa gastronomía eh, Por certo, que teñamos pendiente e indotemos na, na xenda falar con, co, coa co restaurante ese que, que nos ofreceu precisamente un bacallau eh, pues, extraordinario Exatamente, pois Entonces... pues, eh, ahora que mo lembras, pois pues, podemos o, o próximo día, pois pues, combinar un pouco a, as as cousas. é tamén a portuguesa. Exactamente, pues. sí, sí. Pero hoxe bueno, tiña aí outra. Que tiñes preparado, tiñe tiñes preparado Que teñes preparado que tivo lugar aí pouco é espero que, que siga dando que falar porque será bo, bo sinal e é yeah. que o, o 30 de outubro de pois pues de 1920 saíu a rúa o primeiro número da revista Nós. Sí eh, pois ven, co gallo de cumprirse o, o 90 aniversario da, da edición do primeiro número da publicación sí, sí, sí. pois tibera un lugar en, en, en, na tua terra, en Ourense sí, sí, mandou nos comunicado precisamente o presidente da XUN de, da Deputación, un traballo dunha reedición da revista sí. bueno, pero falanos, falanos ti o bueno, a serie de, de actividades, pero eu sobre todo unha sesión extraordinaria que fixo ali a Real Academia Galega, presidida por por É eh, presidida por unha lectura de, de textos da revista Nós, no que tivo lugar no Centro Cultural da da Deputación de Ourense. Uh -huh. eh, o que eu creo que é importante é que se constituíu tamén nessa cidade unha comisión cidadá coa finalidade de nos próximos anos ir desenvolvendo unha serie de iniciativas Que relacionadas coa xeración nós e tamén coa, coa revista NOS para conseguir que Ourense eh, sexa declarada cidade cultural europea no, no 2020, que sería o centenario da revista NOS ah, pues, sí, sí. Pois ben, nese, nese ano de 1920 Eh, Vicente Risco eh, Escribía a teixeira de Pascuais Porque ben, nesta revista nós, pois eh, Había entrada para A cultura portuguesa E tamén para a, a catalana Como, como veremos eh, Risco escribía a teixeira de Pascuais E dicíalle Pois ben, eu quixera que no primeiro número Que sairá para o 1 de setembro O seu nome honrase as páxinas Da nosa revista Quixera que me dera licencia Para incluílo entre os colaboradores de nós. Eh, ben, non se a revista en setembro, senón en outubro, pero sí contaría coa colaboración de Teixida de Pascuais. Eh, precisamente, a través desta revista, eh, Blanco Torres, que ese ano dirixía o xornal Ferrolán, el Correo Galego, pois eh, coñecería o escritor saud saudosista portuguesco a quen trataría longo, longo tempo, non? No primeiro número desa, da revista NOS, que se titulaba Boletín Mensual da Cultura Galega, órgao da Sociedade Galega de Publicacións NOS, aparecía pois, como director eh, director, poñen, director Vicente Risco, xerente Arturo Noguerol, redautor xefe Xavier Prado Lameiro, secretario da redaución Xulio Gallego E logo como redactores pois, Aparecían Ramón Cabanillas, eh, Castelau Antón Lozada Diéguez, Ramón Otero Pedraio eh, Florentino Coevillas eh, En este número un pois, Efectivamente Teixeira de Pascuais eh, Colabora Con artigo Fala do Sol se, se titulaba Tamén pues, Vicente Risco Escribía o sentimento da terra na raza galega Fileas eh, Levesgue, poetas de Galicia Coevillas eh, Escribiu dos nosos tempos Arturo Noguerol, o problema do traballo En, en Galicia E eh, eh, bueno No, no número 2 eh, Que se publicou en novembro Hai un, un apartado Que as letras catalanas en Galicia E as letras galegas en, en, en Cataluña Aparece nun apartado Titulado Os homens, os feitos, ás verbas este artigo di o seguinte di pola iniciativa de Tomás Garcés agudo e despexado inxenio catalán de, de hoxe en adiante corresponsal de nós en Barcelona vais inaugurar nas páxinas literarias del día de Tarraça das que nos ocupábamos no número de Radeiro a colaboración dos escritores galegos Cabanillas enviou versos trementes de emoción poética e patriótica segundo a expresión de Garcés do mesmo xeito O, o noso amigo ofrecenos respondendo aos nosos requerimentos traguer as páxinas de nós un reflexo da moderna cultura catalana mm. eh, eh, bueno, efectivamente as colaboracións de Tomás Garcés continuarían, por exemplo no, no número 3 da revista publica en, en catalán o, o artigo Ángel Guimera poeta, non? si, sí, si, sí, si, sí. interesantísimo, non? o traballo reeditado é eh, fantástico, non? Sí, sí. Eh, pero bueno, non só na revista NOLS eh, hai referencias á cultura catalán por exemplo, no número 128 da NOSA Terra do 25 de setembro eh, Risco eh, publica un resumo en galego dun manifesto de Salvat Papaseit contra os poetas a minúscula que só dous meses antes aparecerá en, en catalán si, si sí, sí. E, e, bueno, había ese ano 1920, por exemplo, foi cando as xismandades da Fala organizaron o primeiro día de Galicia. E, e, por exemplo, Luís Peñanovo foi elixido concelleiro da Coruña, foi a primeira persoa que acede a un cargo público representando o nacionalismo galego. E tamén será o primeiro en utilizar a língua de Rosalía nun acto institucional, o 7 de, de xullo. Eh, tamén ah, no número 40 da revista Mondariz do 20 de outubro infórmase da sesión que no, no balneario celebrou a Real Academia Galega co gallo do ingreso nela de, de Rei Soto e eh, eh, de Cabanillas e tamén da homenaxe que nela se lle rendeu a Murguía porque efectivamente o 31 de agosto de ano Ramón Cabanillas entra na Real Academia Galega co, co discurso a, a saudade nos poetas galegos a quem lhe contestou Eladio Rodríguez González que era o secretario da Academia e o día antes fixera o Antonio Reisoto co discurso el libro en Galicia respondéndolle eh, Marcelo Macías eh, a homenaxe a Murguía no, no Balneario de Mondariz foi por iniciativa dos irmáns Peinador eh, Marcelo Macías presidiu o acto por ausencia do, do homenaxeado debido a, a motivos de de saúde, eh, tomaron daquela palabra, pois, Vicente Risco Reisoto, Antón Vilarponte Ponte eh, e tamén cousa curiosa interviu a escritora inglesa Micking, Margaret Micking eh, rematou o acto Marcelo Macías que, que con esta frase, que dixo nos, os loitadores da pluma debemos berrar, Murguía e Anchés e Galicia pero bueno, a pesar do que poida aparecer, as cousas para as eh, nosas letras non, eran, non era todo o bon que se desechara porque o 15 de xuño eh, Ramón Virar Ponte escribía en, en a nosa terra decía, poucos povos saberá como o galego que teñan feito tantos esforzos por desgalegizarse por perdere as súas características nacionais máis típicas e diferenciadoras. todo o que un pobo calquera teña feito no senso que poderíamos chamar de suicidio espiritual fixo Galicia por donar termo o seu latexante diferencial revelador dunha personalidade expoñente dun pobo único e original o 1 eh, de, de setembro no, disco, no libro de ouro de, do balneario escribía Ramón Cabanillas as augas de Mondariz viñeron a poren claro que son Dios e a nosa terra os millores boticarios e foi o maior acerto da nosa terra e de Dios que lhes puxeron as mans a casa de peinador. E, bueno, efectivamente, neste síntese, por exemplo, de, de tan poucas ansias e pasividade, os atrancos que se ponen hoxe en día, pois, a, a nosa língua e a nosa cultura, pois, compren cada vez máis irmáns como, como os peinador, non? claro. Importante. Oh, por certo, precisamente Agustín Fernández Paz vende de rexeitar o seu premio da cultura galega que lle ofreceron precisamente por eso, porque, sendo coerente co que él decía, dice que se si a Xunta de Galicia non está a apoyar o galego, pois pues él tampoco ten por qué recibir un premio que, bueno, por unha parte non estaba de acordo coa... Non sei se saliu algo... Bueno, eu, a verdade é que hoxe non vi a prensa, hoxe non non tive ocasión de, de... Bueno, creo que non, non comentaba nada deste feito, pero se aí atrás hoín, pois na radio este, o feito este, bueno, eu coñezo a, a Agustín Fernández Paz como pedagogo en Sim. moitos cursos que deu aos, aos mestres E, e bueno, a verdade é que unha excelente, aparte de excelente pedagón unha excelente persoa sí. e, e bueno, pois non me, non me extraña que, que fixera eso non? pois eh, un pouco acorde co a súa maneira de pensar pertence ao colectivo este Prolingua e foi un dos que máis se laiou e se lamentou do, de todo o que se estaba a facer por parte da, da Consellería sobre todo de Educación do, de Política Lingüística no tema do galego Eh, por tanto, pues, hai que desde miña, do meu punto de vista, pois pues, aplaudir esta a súa actitud sobre este tema, ¿no? Claro, claro. Sí, señor, sí. Bueno, eh, era por si acaso o sea, eh, bueno, porque hai moita xente que está a, a falar bastante dese de de comentario que fixo precisamente o o noso escritor especialista en, en literatura infantil non literatura infantil eh, eh, pues, eh. a asociación galega de escritores pues, mandoulle un comunicado pois pues, apoyando e eh, dándolle pues, as gracias por, por ser tan coherente no seu trabalho si sí, eu como... As, pois, os motivos que ela alegou para pois non non non os coitei, non? Pero claro. bueno, eu recordo coa súa conduta, coñezo del, pois eh, vexo moi moi coerente todo o que fixo, non? Claro, claro. Bueno, pois eh seguindo co mimo tema que, que, que a lingua teña máis ou menos eh rexeitado pois um, cousas aquí precisamente en Galicia, pois mm, mm, Pois choca o feito de que precisamente a nova lei da comarca do Bierzo recoñece o galego como nesa área e precisamente a administración de Castela e León pois, apoia as accións para a promoción da nosa lingua o sea, dá impresión de que hasta da fora veñenche a dar noticias para apoyar o galego si, sí, bueno, eu creo que todo isto que é un pouco o O, o, o goberno da, da xunta que están un pouco arrepentidos penso de, de todo o que houve e que montaron este rebumbio, non? Eh, exactamente, ao sí, sí. redor da lingua por arrepañar uns un, cantos votos ¿no? sí, sí, sí, sí. Eu eh, penso que se arrepentiron bastante do, do asunto o ¿no? caña que se, que sea efectivo e que en realidad pues, non levan adiante pues, máis aldraxes si por cara a nosa lingua ¿no? efectivamente, bueno Eu decía, falando antes das da relaxións que eu había na, no, na época de, de, en que xurriu a revista NOS con Cataluña e con, sí. tamén con Portugal, pois eh, a semana pasada, que eu, non puiden asistir, pois houbo eh, aquí no, no Ateneo de Pontevedra eh, unha chamada Ponte Poética foi un festival de poesía das linguas do Estado. No? ¿Eh? Eh, e houbo, pois, Poetas eh, galegos como María Lado, Lucía Aldau, Forcadela, Román Raña, tamén as castelás Ada Salas, Elena eh, Nedel, eh, por parte de Cataluña estaba David Castillo e tamén Josep Pedrals, mm -hmm. eh, poetas vascas como Miren Aguro Neave, Leire Bilbao, houve eh, un completo programa de recitais en distintos espazos da, da cidade eh, sempre gratuitos e abertos a todo, todo o público interesado ¿no? uh -huh. eh, que, que precisamente un dos organizadores desta actividade Carlos Fontes estivo aí no xurado de, de Rosalía de Castro de ah, sí, vez. sí, sí, Carlos Fontes estivo sí, claro sí. bueno, bueno pois pues... estoy... Sigue, sigue, sigue eh, bueno, no, Tamén non só de Cataluña Porque para día, Os días 26 e 28 eh, Terá tamén lugar aquí en, en Pontevedra eh, a, a feira de industrias culturais Culturgal Que, bueno, ten un presuposto de 300.000 euros E que vai apostar por ampliar as relacións con, con Portugal Portugal E tamén con, con Brasil, non? Hai, vai un montón, de, un habano grande de propostas de Foros, debates, actuacións musicais e teatrais Exposicións, eh, ta, talleres tamén para nenos e eh, para, para adultos eh, Vai haber, eh, por exemplo, diversos eh, espazos Nos que se van desenvolver as propostas O, o, o central será o, sal, o un, un salón no que terá lugar bueno, no, no auditorio de, de Pontevedra no, no salón terá lugar Tertulias, onde estará Diego Ameixeiras Yolanda Zúñiga, Antón Lopo Xurxo Sierra Manuel Rivas, Fina Casal de Rey eh, uh -huh. logo no patio vanse desenvolver iniciativas musicais de teatro e eh, De danza abrá no, no garaxe haber un, un lugar dedicado ás novas tecnoloxías, é un cuarto tamén para o que os nenos pois teñan talleres, ludotecas, contacontos, etc E tamén abrán espectáculos con artistas como estará Carlos Blanco, Budiño, Kiko Klaus Érika Machado. Vas a disfrutar entonces dun traballo extraordinario aí, non? Pois si. Sí, Bueno, Para finalizar o domingo, día 28, eh, remata todo coa representación teatral de, de Kiko Cadabal, de un cráneo furado. Pois pues un crack, ademais, eh, contador de contos extraordinario, non? Estupendo. Aí sí, sí, sí. atrás tiña un programa, eh, eh, bueno, no sei sé, que pasou, que desapareceu da, da radio galega, eh, pola noite, que era unha unha regalía, escoitalo, non? Si, sí, si, sí, e eh. eh, eh, compre estar terciño, ademais hai algúns cosas, alguén se quere mm, escoitalo, por, mm, poñerse o día con respecto a Kiko Cadaval, que se poña en Youtube, marque Kiko Cadaval eh, pues, un monólogo pequeno, cativo, de 3 ou de 4 minutos, e eh. <risas> seguro que disfruta, pois, pues, abondo con escoitalo. Sí. E non faz falta que sean chistes, senón o oh, oh, contador que é o, o máis bonito do, do, do asunto, de, precisamente precisamente de, de Kiko é o feito de que conta sen precisar como como facían os nosos avós na, na lareira o carón da lareira ou o lío ao lado do forno non? Si, sí, sí, a parte que eu, eu creo que el, cando empeza non sabe o que, como vai rematar ele tira adiante, bueno, ten unha facilidade enorme para eh, moverse en todo ese mundo da, da literatura oral non? Eh, Sí, sí. e eh, bueno, creo que estamos, me estou pasando xa de tempo non, non hai problema Xulio, tú sabes que tú non no temos problema para estar contigo xa. bueno, hai aquí unha noticia que penso que é interesante porque pode haber xente que lle interese que o, o Centro Pen de Galicia é o periódico LV que é un periódico destos gratuitos de Luz a no sabes? pois que, que todo en galego pois que convoca un, un concurso de micro que ten un premio en metálico hai, para o primeiro premio 600 euros 300 para o segundo e 100 para o, para o terceiro é o primeiro certamen minicontos sí. de Luns a, a, Vernes, a Vendres é, bueno, este xornal que o convoca xunto co, co Centro Pen de, de Galicia é un, bueno, é un xornal gratuito do Grupo de, del Progreso Sí, sí, Os traballos sí. pódense se presentar ata o 15 de, de dezembro. Eh, han de estar escritos en lingua galega eh, de, de temática libre. Iso sí, a, a extensión de cada relato non pode exceder 2.200 caracteres. No? Está eh, eh, bueno, o, o objetivo deste concurso é un pouco ampliar pues, eh, horizontes para a lingua e a cultura de, de Galicia o certo é que este xornal pois, distribúese nas cidades máis importantes de Galicia e os datos que dan é que cada día distribúe 40.000 exemplares todo, todo, todo en galego eh? e outros 5.000 por correo electrónico e conta cun edición mensual para a colectividade galega en, en Buenos Aires e en, e en Montevideo no? carai, importante xa... 40.000 exemplares, xa son, moi... xa, son exemplares eh? xa son xa son, xa son Bueno, nace este certamen de minicontos coa pretensión de ser convocado anualmente en, en, no outono e tamén na, na primavera, non? Uh -huh. Así que, que que se anime, que se anime por aí algún tamén... Os creadores, vamos, a, os que, que, que deseixen fazer... A colaborar para que esto, uh, siga, siga adiante, non? Sí, sí, sí, está bien moi ben, pois desechamos que, que haixa moitísima xente que queira participar nese evento tan importante que, ademais, ainda que xoxe por a publicidade que se llevan a dar posto que 40.000 exemplares quere dicirse que hai 40.000 posibles lectores, non? Si, sí, eu o certo é que o exemplar en en papel eh, pois poucas veces o distribuíse nas, nas tirades máis importantes nada máis, pero sí que chega polo menos ao meu centro de Traballo a versión digital no? en pues... eh... Bueno, Julio, eh, se si tens algo máis, algunha cousa máis, pois eh, aproveita, e se non, pois Bueno, hai de... unhas novidades literarias que o mo Montiqueira, se queres que as Sí, sí, claro que si. A mellor que agora pa... no, no, no, mesmo. Como sí, que sí, sí, sí, si, señora, algunha novidade literaria como non, ademais importantes para nós. Bueno, pois pues, aí atrás eh, saiu o presentou-se na Real Academia Galega e foi editado pola Fundación Galicia Empresa e o Centro Ramón Piñeiro o primeiro dicionario galego de recursos humanos sí. que ten 1300 termos non? ten como dos seus objetivos animar a empresas e traballadores a empregar a, a lingua galega e, por outro lado pois, eh, tamén se, se publicou a Universidade de Santiago eh, publicou máis de 200 documentos que repasan a, a estancia de Ballinclán en Roma eh, uh -huh. foi, bueno, foi as investigadoras que forman parte da, da cátedra Ballinclán da Universidade de Santiago son as que presentaron esta investigación exhaustiva sobre a estancia de de Vallinclán en Roma cando estivo como director da Academia de Bellas Artes é un volumen de 700 páxinas uh -huh. eh, por outro lado pois hai que felicitar a volta a, a, o, como escritor porque eh, de, de Víctor Freixanes non? porque Freixanes pois, parte de escritor pois, ten outras, mismas, outras múltiples eh, facetas como, como editor eh, como impulsor de, de, de, de novos escritores non? Para... Entón, este novo libro titúlase Cavalo de Ouro se aparece despois de 17 anos de, de silencio uh -huh. o último libro que publicara fora no 92 eh, que era A cidade dos, dos Césares que eh, fora gañadora do premio Torrente, Torrente Ballester esta novela de Freiñas transcorre na, na posguerra, polos anos 40 e 50, no que fala de daquele fenómeno da cultura do, do Wolfram que bueno, ven a ser una, conta en nunha entrevista en no País de de unha partida que dura tres, tres días coas súas noites afastados de todo, na que participan sete xogantins, tratantes de gando, médicos composteláns, o secretario do arcebispo. Este tema, pois, de, de, do contrabando e do Wolfram aparece tamén na última novela de, de, de Manuel Rivas. Ajá, está ben. Todo eh, bueno, todo aquelo que se conta de... Coincidencias, non? Sí, dos, dos poblados de Wolfram que temos creo que alguna vez ten falado incluso aquí na radio Neira Vilas, unha vez que o sí, sí, de sí, cando, sí. bueno, a xente que traballaba no Wolfram sacaba tanto diñeiro que dice que prendían os puros con billetes de, de 100 pesetas, <ríe> 10 pesetas o que enchían con champán as pías de, de Salgar, non? Si, sí, si, sí. e precisamente tamén o Xose Lamela, o antigo anterior director, tamén falaba de, da mina das sombras que hai precisamente en, en Rio Caldo en Lobios, non? Si, sí outra un, un sitio de explotación dos Wolfram bastante importante, non? É bueno, é moi relacionado tamén co, co, co, co contrabando, non? Que ali precisamente está na raya con Portugal. Sí, bueno, Neira Vilas contaba o contrabando que se facía ali eh, no mosteiro de Carboeiro, non? Que se escondía sí. ali o, o Wolfram, contaba unha anécdota dunha muller que un día deronse conta de que a casa de la estaba feita con pedras de Wolfram. <risa> eh, bueno, unha fin de semana que desapareceu a señora a casa tamén lle, lle, lle desapareceu, porque venderon a pedra, non? Eh, eh, contaba que o contrabando con Portugal pois pues, que si sí que se ponían uns a beira dun, do río, eh, os los portugueses insultabanse y los otros los portugueses tiraban pedras y los de aquí tiraban Wolfram para allá ¿no? contaba Neira Vilas Vila, sí, sí, sí. eh, y otro libro también de, de Alfredo Conde que llevaba un tiempo sin, sin publicar Ah también salió otro libro de Alfredo sí, vale, Alfredo bueno. Conde sí, eh, un de, de género policial eh, titulase Huesos de, de Santo eh, bueno eh, pregúntaselle, bueno porque publica o, o este avezo o libro en, en castelán non el di que, un, que vai ter críticas por iso, pero que el, que é un escritor galego, eh, sempre presumiu diso toda a vida pero que el escribe en castelán porque vive de dos seus libros, é eh, que o que le paga a Galaxia polo anticipo dunha novela, pois é o mesmo que paga, por exemplo, a vanguardia por un artigo. Non? Que, mientras traduce unha novela dun galego ao español, pois pode escribir outra nova, é que sea a única a única razón, non? O, mer, o, mercantilismo, o, o mercantilismo, non? Eh. <ríe> bueno, pues, vou saber se si ten algo que ver co o Huesor de Santo, co, con, ese, con ese postre tan, tan eh, interesante, o Huesor de que temos nos en Galicia precisamente, o Huesor de Santo, eh, no mes no, de novembro, cando se, cando se fan, non? Pois, si, o tempo que, bueno, ten, ten algo que ver co un repaso ao mito xacobeo pero, bueno, hai comisarios polo medio, asesinatos, investigacións e tamén o, non falta o, o humor, non? Bueno, pois, pues bueno, xa, xa nos ponemos a, a, a elo, intentaremos lelo a ver que é o que nos uh, po, conta de novo tanto un como outro. A mín Víctor Feixanes pois gustaban, ou gustan, por menos o traballo dele era moi de, de bastante investigación eh? admiro bastante ese, ese traballo tan importante. Muy ben, Perfecto. pois Entón, deixaremoslo aquí. Vale. Dico... O vindero sábado. No, ben. Muy ben. Muy ben. Vale, Xulio. Vale, Moitas vos. gracias. A Despedimos vos. a noso colaborador eh, un comunicante galego, Xulio Simón, con unha peza de música, ponémonos novamente a darles algunha información despois. Estaba a escoitar aquí na internet precisamente unha peza de música de Socorro Lira, que precisamente parece ser que, según dice aquí no, no, no Facebook, está en... está de... de um, celebración. Um, dicen aquí os internautas que Socorro Lira está de... de cumprimentos. Bueno, pues, felicidades, felicitación, Uxía, Socorro. Uxía e Socorro canta unha peza de música que se titula Samba da Galicia ou xía e socorrere mirar a ver se dou colocado de fondo para que todos vayan escoitando mentre eu mm, trato de, de, de decirles e darlles a coñecer algunhas pezas algunhas das mm, noticias que nos chegan dali, de, de, de, de, de Galicia Bueno, va, fala, tentaremos falar con Paco Rivas desde de aquí un bocadiño que hai tempo que non, non, non nos poñemos de acordo. Eh, eh, de aquí un bocadiño voulles dar precisamente o, o enderezo exacto e eh, ponno colgar na rede, ponno colgar na no nosa páxina de sempre en Galicia um, facebook.com ou sempreengaliciablog.com Facebook para que todos vostedes poidan escoitar os podcasts que nos ten preparado o noso amigo Marford que o un técnico que nos axuda nestas tarefas tan interesantes máis eh, cousas que chegan a nosa redacción pois que comeza a conta atrás o Centro da Mátrico Galego estreou o Bindeiro Vin Benres 26, Salomé a primeira producción de Blanca Zendán como directora estamos xa en campaña coa pegada de cartéis de Ero de Santipa interpretando por Pepe Penavade baixo lema bon bonzanza e progreso Comezou a conta atrás de Salomé, o vindeiro espectáculo do Centro Gramático Galego. Un drama que conta como Salomé lle pide ao seu padrastro, gobernante Herodes Antipas, a cabeza de Joan Bautista como recompensa por ter bailado diante del. Unha adaptación, adaptación de Pepe Sendón dirigida por Carlos Santiago que chegará ao salón teatro o vindeiro Venres 23. Enfrenta precisamente Blanca Zendán afronta este reto no seu primeiro espectáculo como directora do Centro Dramático Galego. Máis novidades que interesan a todos os nosos ouvintes ou aqueles que nos están a escolar. A Coruña analiza os modelos participativos de xestión cultural. Representantes de algúns dos espazos alternativos máis destacados participan no evento o Hangar de Barcelona o BUC de Viena ou a Rede Trans Europa Hals son algúns dos centros culturais independentes que achegarán as súas experiencias a Coruña. A Cidade Herculina acolle oxe a mañá, os encontros sobre novos modelos participativos de xestión cultural. O evento pretende coñecer propostas de xestións de espazos alternativos como un primeiro paso a hora de definir o futuro centro cultural e ocupará a antiga prisión da cidade. Novo a mais. Curtopía e o Festival de Cine Submarino enchen vigo de audiovisual. Estrenaránse dous filmes galegos de temática mariña, O Mar da Fin do Mundo e A Carón do Miño. Seis documentales e tres conferencias conforman o programa dun clásico do Outono o Festival de cine Submarino. O Encontro é unha referencia no seu xénero en todo o estado, leva vinte edicións interrompidas, e além de proxeccións tamén co, co filmes. É o caso de dous traballos que se presentan este ano, dúas estrelas galegas que son O Mar da Fin do Mundo e A Carón do Miño de xeito paralelo diferentes salas de Vigo seguen a coller o primeiro festival de curta de Vigo Curtopía videoclips, curta documentais experimentación, imaxe e son conforman o programa deste encontro que proxecta nada menos que 300 títulos xa a venda en Estados Unidos este xa falaramos ante, hai un momentillo con respecto a, a, a cuestión de a banda deseñada de entre ríos vale. um, um, colocaremos un bocadiño máis de música para todos vostedes e despois como xa queda moi pouquiña minutos antes de nada quero dicir illes que todos aqueles que queiran participar no un sorteo de Nadal con número que ten eh, guardado é reservado a nosa radio, Radio Corneia, volve a xogar un número 1046. Calqueda de vostedes poden achegarse precisamente á Administración número 7, de, que está en Benestar número 48, diante da plaza de Cataluña, e poden mercar este número por si acaso, por si é xito cali tambocar nenhuma mais de música de seguimos na, na nosa nossa Bueno, pues ahora tenemos que aproveitar el momento para decirle a todos ustedes, a todos los que nos escuchaban, a todos los que están ahí ¿no? a internet, no Facebook, ¿no? siempre Galicia blogspot.com todos es, pues agradecerles que estuvieran Camdenanos, que pasaran este momento y os eh, que a brinir semana volveremos a conectar, que volveremos a estar aquí en la radio con todos ustedes nocento4 seis de FM, no no programa siempre en Galicia para todos vos en galego e eh, con música galega. Ata vender a semana.